so net na 6 en Trevor Nasser se 5 ster sê vir die tijd vir Crime Time waar ek jou blik op die misdaad wereld gee en ek is William Minnick. Vanavond gaan ek met jou gesels oor kinders wie met die gerechtbods. Die skole het begin en die kinders maak niewe maats en word blootgestel aan allerhande verkeerde elemente. Dit het alle groter tendens as het Afrika geword dat jeugtig is oftewel kinders met die gerechtbods en betrokke raak met misdaad. In ruk het ek gepraat oor gesinsgeweld, en daar het ek gesê dat kinders hulle ondraaglike huiselike omstandighede wat gesinsgeweld aanbetref, wil ontsnap, en kom dan in aanraking met die kriminele elemente, wie aan hulle in huis gee, en kleren gee, en eindelijk in familie aan hulle gee. Die kinders moet dan later hierdie familieskap terugbetaal dier misdaad vir die ouwe mense te pleeg. Die regering het dit toe goed gevind om die Child Justice Act wet 75 van 2008 te skryf om hierdie kinderse rechte te verseker. Die wet is baie naukierig en degelik geskryf. Dit is in my mening een baie goeie wet. Die motive was eerbaar van die skrywers van hierdie wet, maar dit het in hulle gesigte ontplof door die doelstellings van die wet is om misdadigheid te bevorder. Die wet wat die kind moes beskerm en laat weerhou van misdadigheid, het kinders vir die misdadigers meer aanloklik gemaakt om vir hulle misdaad te pleeg in plaas daarvan dat hulle self die misdaad pleeg. Die groot grootmense het nou juist die kinders geleer hoe om te steel, hoe om in te breek en mooters te steel en sovoorts, want die Child Justice Act het die kinders onantastbaar vir die strafproces wet gemaakt. Die strafproces wet, wet 51 van 1977, is die wet wat misdadigheid soos diefstal en bedrog en huisbraak en moord en verkrachting beheer. Die Child Justice Act het dus juist die teenoorgestelde effect gehad as wat beplan was en het juist kinders met die wet laat bots. Hoe her die wet wat ontwerp is om juist die kinders te beskerm en weg te hou van misdaad, hulle gedryf het na misdaad, sal ek na die muziek met jou bespreek. Ek gaan vir jou vertatoe met Not Gonna Get Us en Steve Hofmeyer met Baby Makes Her Blues Jeans Talk speel. Dit was Tatoo met Not Gonna Get Us en Steve Hofmeur met Baby Makes A Blue Jeans Talk. Het is William Minnick met Crime Time waar ek jou een blik op die misdaad wereld gee. Ek praat met jou oor die Child Justice Act wet 75 van 2008. Dit die wet wat vir onderstel was om kinders uit misdaadigheid te hou. Voor die muziek breek het ek aan jou verduidelik hoe hier die wet wat juist bedoel was om kinders van misdaadigheid te beskerm juist hulle gedreif het na misdaad. En misdaadigheid... Laat ek die doelstellings van die Child Justice Act met jou deel. Die doelstellings van die wet. Die doelstellings van die Child Justice Act is eindelijk baie eenvoudig. 1. Dis die beskerming van die rechte van die kind ingevolg in die grondwet van Suid-Afrika. 2. Om die geest van Ubuntu in die kinderrechtstelsel te bevorder dier om een kindse gevoel van waarde en self te bevorder om die gevoel van respect vir mensenrechte en vrijhede te bevorder dier die kind aanspreeklik te hou vir sy dade, om een gevoel van rekonsiliasie te kweek dier een herstellende rechtstappe, om die kindse familie en die kind en die slagoffer en ander rolspelers te betrek, om die kind succesvol in die samenleving te integreer. Dan 3. Om speciale behandeling te verseker, om die cyclus van misdaad te verbreek, en veiligere gemeenskappe te verseker en te sorg dat die kind hun wetsgehoorzame burger word. 4. Om te voorkom dat kinders blootgestel word aan die negatieve effecte van die rechtsstelsel. 5. Om te sorg dat die regeringsorganisaties en nie regeringsorganisaties saamwerk om een globale benadering te hee om die wet te implementeer. So in kort, Child Justice Act is ontwerp om die kind te beskerm en nie bloot te stel aan kriminaliteit nie en om ook nie bloot te stel aan die rechtstelselse negatieve effecte nie. Heet die wet daarin geslaag? In my opinie, nee. Ek is my opinie dier die loop van die program Duideliker Staaf. Nou ek praat oor die hele tyd van terme soos mense en kinders. Volgens die Child Justice Act wet 75-2008 word een groot mens gedefinieer as een persoon wie 18 jaar of ouwer is. Een kind word volgens die wet gedefinieer as een persoon wie jonger as 18 jaar oud is, maar kan ook een persoon beteken wat 18 jaar of ouwer is, maar onder die ouderdom van 21 jaar of is ingevolge artikel 4 sub artikel 2. Artikel 4 sê basis dat as die kind jonger as 18 jaar oud was, door die beweerde misdaad gepleeg is en nou 18 jaar oud is, maar jonger as 21 jaar oud is, kan die hof beslis dat hy soos een kind behandel moet word aangaande die rechtsproces wat gaan volg. Nou, hoe moet een kind behandel word wie met die gerecht gebots het? Nou, elke kind waarteen daar beweer word dat hy of sy misdaad gepleeg het en onder die ouderdom van 10 jaar oud is, moet een proefbeamte kry en moet daar met hom gehandel word aangaande artikel 9, dis wat betekend dit. Dit beteken, dat as een kind onder die autonome van 10 jaar oud verdink word van een misdaad, mag een politiebeamte hom of haar nie arresteer nie, maar moet hom onmiddellik aan sy ouders of aan een aangeweese volwassen persoon oorhandig word. As sy of haar ouders nie gevind kan word nie, of is nie geskik om die kind te kan heen nie, moet die kind aan een gepaste grootmens of jeugdsyndroom gegee word. Die proefbeamte moet die kind as hy en een beslissing maak of die kind na een kinderopverwijs gaan word of in een program ingeskryf word of dat hy niks gaan doen nie. Elke kind wie ouwer as 10 jaar oud is en teen wie daar beweer word dat hy een misdaad gepleeg het en wie in voorlopige onderzoek moet bijwoen, moet eerst die, die proefbeamte geassiseer word. As een kind jonger as 14 jaar oud is, kan kriminele kapasiteit nie bewys word nie. So, hy kan eigentlik nie misdaad pleeg onder 14 jaar oud nie. Nou kan jy sien dat hierdie gedeelte van die wet is ontwerp om die kind uit die kriminele rechtstelsel te hou en nie bloot te stel aan kriminaliteit nie. Die probleem is dat die volwassenes hierdie gedeelte gesien en uitgebuid het want as hy die kind kan leer om misdaad te pleeg kan die kind nie gearresteer word nie en gaan die kind nie noodwendig hun hofzaal sien nie, en nie werkelijk boed vir sy of haar dade nie. Dit het die gevolg gehad dat al hoe meer misdadigers kinders teiken en oplei om misdaad te pleeg. Die tendens het ontstaan dat kinders al hoe meer betrokken raak met misdade soos huisbraak, omdat hulle klein is en makkelijk dier die diewering kan kryp, en diepstal en sakkerollerei, en dan word hulle ook ingespan om dwellings te vervoer van die een plek na een ander plek. In al hierdie gevalle is dit misdade waar daar een hoog risiko is dat hulle gearresteer kan word. Daarom word kinders ingespan om hierdie misdade te pleeg, aangesien hulle nie kan gearresteer word nie. Sou hulle gevang word, word hulle in praktyk onmiddellik in hulle ouwerse zorg geplaas. Dit beteken dat hulle baie vinnig weer op die straat is waar hulle weer kan misdaad pleeg. Nou, volgens artikel 20 van die Child Justice Act mag een kind gearresteer word, maar dan moet hy aan sekere vereistes voldoen. 1. Die kind het nie hun vaste woonadres nie. Met andere woorde, hun straatkind. Een kind wat op die straat slaap, op die sypaikie slaap, en op winkelstoepen slaap, so een kind kan gearresteer word. 2. Waar die politiebeamte gelooe, dat die kind weer gaan misdaad pleeg as hy vry gaan word. 3. Waar die politiebeamte gloe dat die kind in gevaar vir ander persoon kan inhou. En 4. Waar die misdaad in die proces is om gepleeg te word, soos by as die kind in bom geplant het en moet sê waar dit is voordat het sou ontplof. En dan 5. In alle gevalle mag een kind nie in een gemerkte politievoertuig vervoer word nie. Hy of sy moet in een ongemerkte politievoertuig, soos in speerdersvoertuig, vervoer word. Met ander woorde, een kind, een jeugdige, mag onder geen omstandighede in een voertuig, waarop daar die geel en blauw streepen geplak is, en staan politie met al die kenmerke vervoer word nie. Hy moet in een ongemerkte voertuig, wat lyk soos enige ander normale voertuig, moet hy vervoer word ten alle tijde. Die kind mag ook geen sinds in boeie of voetboeie wees nie. In alle gevalle moet die ouwers in kennis gestel word van sy arrestatie. Nou, dit klink alles goed en wel dat die kind gearresteer kan word, maar in die praktijk gebeur dit nie. Die politiekontak gewoonlik gauw die ouwers en oorhandig hulle ook gauw aan hulle ouwers dit stel net weer vinnig bloot aan hulle omgeving en omstandighede. Die kant, ander kant is, dat die plekke van veiligheid ook vol is, en dat daar nie plek is vir nieuwe kinders nie. Die plekke van veiligheid is met alle respek ook nie een goeie plek vir kinders nie, aangezien dit vir alle praktijke net hun tronk vir kinders is, hun tronk waar daar ouwer en groter kinders is met baie jonger kinders. Die jonger kinders word dan geintimideer om deel te raak van bendes en sovoorts en in werklikheid word hulle misdadigheid net bevorder. So het bly maar in Tamalekie oor wat omrechtig vir die kind te doen wat die beste vir hom of haar gaan wees. Nou weer tyd vir die mysiekbreek, en ek speel vir jou vir Depeche Mode met Walking in My Shoes en Deewald Wasserval met Eendag as ons groot is en Theesto met Boom. Dis 'n mond vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood Dit was waar vir erekie maar toe word ons groot As ek onkis soak dit oor wou hê Ek sal jou my nooit laat uithoor lê Jy weet hoe jongere haar Hoe groter die hoop, jy het verander, hoe ek nou dier die leven loop.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 Daar te jonk om op acht jaar oud Die woorde te gloei uit die prinsesse mond jij het my beloofen, my belove To die dag van jou dood Jy het met jou woorde, met jou woord That's bad like a poom Bad, like a boom boom boom Bring that ass bad, like a boom boom boom Bring that ass bad, like a boom boom boom boom boom boom Dit was Depeche Mode met Walking in My Shoes en Deeweld Wasserval met Eendag as ons Groot is en Tiesto met Boom. Ek kies dan met William met Crime Time, waar ek 'n een blik op die misdaad wereld gee. Ek praan vanavond met jou oor kinders wat betrokke raak met misdaad en dan met die gerechtbods. Tot disver het ek jou vertel wat die doelstellings van die Child Justice Act is en ook hoe my kind dier die politie behandel moet word as hy of sy met die gerechtbods. Nou, as die kind met die gerecht gebots het, wat is die volgende stap? Ek gaan nou met jou die hofproces bespreek, sou die kind so'n ernstige misdaad gepleeg het, dat hy in een hof moet beland. Uit eie ondervinding gebeur so iets nie baie nie, aangeseen die Child Justice Act so geskryf is, om juist die kind uit die rechtstelsel uit te hou, en nie daaraan bloot te stel nie. Nou, die eerste wat onthou moet word, is dat die hof in kamera sal plaasvind om die kindse identiteit te beskerm. Voor diegene wie nie weet wat die begrip in kamera beteken nie, dit beteken dat slechts die landros en staatsaanklaar en hofordonans en jeugtige wie gearresteer is en sy ouwers en daak sy procureer as hy eens so hee toegelaat word in die hof. Geen ander lede van die publiek word toegelaat nie. Soos ek gesê het, moet hy bygestaan word door sy ma of pa of voog. Dit beteken dat sy ma of pa of voog elke hofverrichting moet bijwoon. Hulle kan ook nie eindelijk weir nie, aangezien hulle gedagvaar of gewaarskie word dier die landros om die hof elke keer bij te woon. Verder is die hofverrichting die selfde as in enige ander hof waar die getuies, getuienis sal aflee en die beskuldigde kan kans kry om hulle onder kruisondervraging te neem enzovoorts. Sou die beskulde geskullig bevind word, sal die lander ons dan in gepaste fondus gee met behulp van een proefbeamteverslag. Die doel van assessering dier die proefbeamte Wanneer die kind gearresteer is of verdink word van beweerde misdaad, word een onderhoud met omgevoer dier die speerder en die proefbeamte. Enige onderhoud met die kind moet in die teenwoordigheid van die ouers geskiet. Indien die ouwers oorlede of nie beskikbaar is nie, moet die onderhoud in die teenwoordigheid van die kintse voog of enige bevoegde grootmens soos 'n maatskapelike werkster of een webwerker plaasvind. Web is VEP en het staan vir Victim Empowerment Person, so, so 'n webwerker kan bijwees. Die doel van die onderhoud met die kint deur die speder is om die kintse betrokkenheid met die beweerde misdaad na te speer. Die doel van die onderhoud met die proefbeamte is in artikel 35 van die Child Justice Act vervat en die doel is 1. Om vast te stel of die kind beskerming benodig en of hy of sy na een kinderhof verwijs moet word. 2. Om die kind sy ouderdom vast te stel sou daar twyfel daar oor wees want soos ons weet, baie kinders lyk baie keer baie jonger as wat hulle werklik is en baie kinders, vooral meisies, lyk weer baie ouwer, as wat hulle werkelijk is. So as daar nie ouwer is nie, wat kan sê ou die kind is nie, of die ouwer het nie een geboortesertifikaat om te bewys nie, dan moet die proefbeamte probeer vast hoe oud die kind werklik is. Want een mens kan baie maklik sê, een kind is dalk 15 jaar oud, en dan sê die kind nie maar is 10 jaar oud. Wat dan nou vorm ander nagevolge gaan hee. Want bijvoorbeeld, een 10-jarige kind, kan ons nou nie gearresteer word nie, en kan ook nie dier een hof gaan nie. So die proefbeamte moet vaststel, hoe oud is daar die kind werkelijk vir al as daar twyfel so wees. Punt 3, om vast te stel of daar vorige veroordelings of hangende sake ten die kind is, en om te sien of hy of sy al van tevore met die gerecht gebots het. En dit is by hulle opgeteken, en selfs byie van die polistaties, want byie van die misdade, Word maar, gebeur maar in een sekere specifieke area. 4. Om aanbevelings te kan maak of die kind vry of in een plek van veiligheid aangehou moet word. 5. Om te kyk of die aangeleentheid afgewentel kan word. Wat dit beteken is, hulle gaan kyk, kan hulle die kind bijvoorbeeld na niekro toestuur en in een rehabilitatieprogram ondergaan om vir hom te leer om die bevelings disteel of om nie huisbraak te pleeg nie en uh, of enige van die dergelike programme wat daar buiten is. So hulle kyk, kan hy afgewentel word, kan die kind probeer recht krij sonder om om tronk te stuur of dier een die hof te sit. 6. Om vast te stel of die kind dier een groot mens gebruik is om die misdaad te pleeg. 7. Om enige ander inlichting wat relevant tot die huidige saak bloot kan lewe. Met ander woorde, die speerder het dalk met die kind gepraat, maar die kind wil nie so lekker met hom praat nie, en die proefbeamte, die kind voel gemakkelijk, want die proefbeamte is opgelei in sielkunde en so aan, om met die kind te kan praat. En dan kom die kind dalk uit moet inna inlichting in die saak, wat hy nie noodwendig vir die speerder so het nie. Nou, alle inlichting wat gedierende hierdie assessering bekom is, is confidentieel. Dit beteken, nie enig iemand kan dit lees nie en nie amal het die reg en toegang tot daar die inlichting nie. Nou die inlichting wat gedurende assessering moet is, mag ook nie in die kriminele saak of bor gaan soek of vondusoplegging gebruik word nie. As hier die artikel 36 oortree word, kan jy tot drie maande gevangenisstraf opgeleid word of in boete kry. Hier kan jy sien die wet is ernstig oor die confidentialiteit probleem van die inlichting wat dier een proefbeamte bekon word. So basis, as hy kind moet gaan vir een bor gaan soek, mag daar die inlichting nie gebruik word nie. Dit mag nie gebruik word in die kriminele saak om sy skuld te bewys nie. En dit mag ook nie tydens van ons oplegging gebruik word nie. Kinders in aanhouding Nou sover my kennis strek gebeur dit nie meer dat kinders aangehou word in politie cellen nie. Maar daar kan uitsonderlijke gevalle voorkom waar dit gebeur dat die ouwers nie opgespoor kan word nie. En of dat die kindse ouwers oorlede is en hy of sy nie in voog het nie. Of dat die misdaad so ernstig is dat hy of sy nie vry kan word nie. In sylke gevalle kan hy of sy in een politiecel aangehou word. Sodra so iets gebeur geld die volgende reels. Nou, een mens kan nou kyk voor al die straatkinders wat so op die straat en die grootstede sien ons baie dat die straatkinders op straat te bly en dan kom onder ons hier tussen so een kind en een ander kind of een groot mens en een gevecht breek uit en die kind steek per ongeluk iemand met een mes dood. Het hy moord gepleeg en hy het nie een vaste woonadres nie. Dan gaan het gebeur dat hy gearresteer moet word deur die politie en dat hy daak vir een tydperk in een politie cel aangehou sal moet word so die volgende reels gaan geld die kind moet apart van grootmense aangehou word so hy moet in ‘n heel aparte sel wees afgesonder van grootmense seens en dochters moet apart van mekaar gehou word vir baie opweesredes hy of sy is nie is, hy of sy is gerechtig op bezoeken van sy ouwers predikant of voog of rechtsverteenwoordiger wat nou sy procureur is Die kind is ook gerechtig op medische behandeling en kos en slaapplek en kleren en sovoorts. In baie uitsonderlijke gevalle kan een kind in een tronk geplaas word, maar dit sal in baie uitsonderlijke geval wees. In sover my kennis kennistrek gebeur dit nie meer deesdaar dat hy in een gevangenis geplaas word nie. Dan vonnesse. So 'n kind skuldig bevind word, is daar een paar types vonnisse wat om opgelee kan word. Die eerste een is gemeenskapsdienst. Die doel is om die kind deel van die samenleving te behou en om die rechte pad te wys en te leer. So basis gaan af om gesê word, hy moet 100 ure gemeenskapsdienst doen. Dan sal hy bijvoorbeeld rehabilitatieprogramme bijwoon, Daar sal vir hom gevraag word om by voorbeeld by kerke iets te doen, hy moet die kerk bywoon, so hy gaan geleer word om nie misdaad te pleeg nie. Dan die tweede een is restorative justice. Nou hier kan die probleem dier middel van een familiegroepsessie of mediasie tussen die slagoffer en pleger van die misdaad, of enige ander straf wat volgens die reels van die restorative justice kan plaasvind, opgeleg word. Met ander woorde, hulle gaan die die kind en die slagoffer by mekaar uitbring, met die kindse ouwers, en dan gaan die kind basis vir die slagoffer om verskoening vraag. En as die slagoffer dan die verskoening aanvaar, dan gaan die kind nie noodwendig dier die hof gaan nie, en gaan die saak dan net daar afgehandel word as dit iets wat gesteel is, en die slagoffer gaan vraag, dat dit vergoed moet word, of dat die kind die gesteelde goed moet teruggewe, of sê waar dit is, op die einde van die dag gaan het oor, al twee partijen is tevrede met die uitkomst van wat gebeur het, die slagoffer is tevrede met wat gebeur het, en, allemaal vergewe mekaar, en, die kind gaan nie dier een hof nie. Nummer 3, die kind kan ook in boete opgeleid word, maar voor dit gedoen kan word, moet vastgestel word of die kind of sy ouders by vermoe is om die boete te kan betaal. En of die onvermoe om die boete te kan betaal, sal veroorzaak dat die kind gevangenis toe sal moet gaan. So hier gaan hulle besluit, die kind moet die boete opgeleid word, maar die kind werk ons nou nie. So in werkelijkheid gaan die ouders ons maar die boete moet betaal. So daar gaan nagekyk word, kan hier die kind hier die boete betaal? Kom, ons sê die landers het gesê, dis een 1000 rand boete of 6 maanden gevangenisstraf. Nou gaan hulle besef en sê, wie, as die kind nie die boete kan betaal van die 1000 rand nie, en sy ouwers ook nie by vermoe om het te kan betaal nie, dan gaan die kind gevangenis toe moet gaan, en dit wil ons nie heen nie. So dan kan hulle kyk en die boete daak afbring, totdat die ouwers die boete kan bekostig. Net om die kind uit die gevangenis uit uithou. Dan die kind kan ook korrektieve toesig opgelee word. Korrektieve toesig is waar, hy is by die huis en die korrektieve beamt is, die kom gereeld om, besoek om, kyk of hy by die huis is, kyk of hy doen wat hy moet doen, kyk of hy school gaan en, en so meer. So dit is korrektieve toesig, hy kan korrektieve toesig opgelee word. 5. Hy kan ook gevondis word om gedwongen verblijf in een plek van veiligheid te kry. Dit gebeur ook, vooral daak met straatkinders, waar hulle vir my plek van veiligheid gaan gee, en hulle kan omdoong, die landroos kan beslissing maak, dat hy daar sal bly to die oude van 18. Nou, my plek van veiligheid is basis in tronk vir kinders. Dit is nie heel te soos een tronk nie, maar dit is ook nie heel te mal nie soos een tronk nie. Daar is nou nie eisterhekke wat achter jou toeklap nie, maar die reels is basis die selfde. Maar die verskil is, die kinders gaan school, hulle woon in school blij en hy word gedwong om elke dag school toe te gaan in die, op die perseel waar hy klas ontvang en hy word gedwong om te leer en huiswerk te doen en basis word hy maar gedwong om een goeie mens aan die kant uit te kom terwijl hy nou in die plek van veiligheid is. So dit is ook een goeie ding voor al vir die straatkinders wat nou nie hy sê het nie, so hy krij sy koos, hy krij sy kleren en dan ook sy geleerdheid. Ongelukkig is dit net totdat hy 18 is. Nou ons weet ons nou baie kinders voor hy matriek maak, raak hy 18 en die oomlik dat hy 18 is, dan sit hier die huise van veiligheid om uit op straat en sê, jy is nou 18, jy kan nie meer langer hier bly nie. En dan maak hy die matriek klaar nie, hy maak hy sy school klaar nie en hy is maar weer terug op die strate. En dan sê s, gevangenisstraf. Een Child Justice Hof mag nie gevangenisstraf oplee as die kind onder 14 jaar oud is nie. So as jonger as 14 is, kan hy nie straf kry nie. straf mag wel opgelee word vir een kind 14 jaar oud en ouwer. Dit mag echter net in uitsonderlijke gevalle gebeur en moet vir die kortste moendelike tyd wees. Nou wanneer een kind 18 jaar oud word, verval sy rekord en is sy rekord skoon. So met ander woorde, As hy een klomp misdaadig gepleeg het, so draai 18 raak, is hy rekord skoon, en kan hy dan vir hom gaan werk soek, want ondou mense wat werke gee, vraag gewoonlik, hoe lyk jou kriminele rekord? So, een kind, as hy 18 jaar oud word, is skoon. En nou, op daarin noot is het weer tyd vir die muziek en ek speel vir jou vir Louis Fonsi en Demi Lovato met Echami -Me La Coupa, en Bass Hunter met All I Ever Wanted, en Clean Bandit met Vans.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 Siere stad in tu lug, want jou horror sou net kon kennemeer. Jy verdien, Welkom terug, dit was Louis Fonsi en Demi Lovato met Echamie La Culpa en Bas Hunter met All I Ever Wanted. Ek wil William Minnick met Crime Time en ek gaan waar ek jou blik op die misdaad wereld gee. En ek gaan nou met jou een paar gedagtes deel oor hoe om te voorkom dat jou kind met die gereg bots. Nummer 1. Weet waar jou kind is. Hoeveel mense weet werkelijk waar hulle kinders hulle self bevind? Jou kind sê miskien vir jou, Hy of sy gaan by Piet of Jan of Chandrai keier, maar hoeveel kom werklik daar uit, of bly daar en loop nie rond nie. Ken jou kinderse vriende, moet nie net hulle name ken nie, ken hulle ouders en weet waar hulle bly, dis baie belangrik. 3. Kry jou kinderse vriende, se ouders, sy telefonnommers en bly in contact met daar die ouders. Maak uitslaapreelings van jou kinders met hulle vriendense ouwers om te sorg dat die ouwers kennis draag van die uitslaapreelings en wat jou reels is aangaande jou kinders. Leer jou kinders die rechte morele waardes van kleins af. 6. Bou in verhouding met jou kind, sodra, sodat hy of sy sekere goed openlik met jou sal deel. En onthou, dis jou kind. Jy bly verantwoordelik vir daardie kind in alle opzichte, toordat hy of sy 18 jaar oud is, en eindelijk baie jare daarna, want hy bly jou kind. Al is jy 80 en hy 60, bly hy jou kind en gan jy verantwoordelik vir hom gehou word. Nou het aan die einde gekom van my program, en sê tot ziens, en bly veilig tot volgende woensdag om 6 uur, waar ek jou weer een blik op die misdaad wereld gaan gee, met Crime Time. En dan het nou satra in die ochtende nou om 8 uur, waar met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. As jy enige navra of voorstel het, oor enige program, ky my e-post by william.netradio.sa.co.za. En nou wil ek dit ook vir jou herinner, aan die 11de mei 2019, vir die Netradio.sa se DayJawl, by die keiergat in Veldriff. Dit beloof om hoop pret te wees, so skryf het daar op jou dagboek. Al is dit die wat nou nie, skryf maar op jou dagboek, so dat jy so lang vooruit kan weet, en kan verplan, vir daar die duidel. Dit gaan hoop pret wees. En O ja, die misdaadwenk, ek geef ons elke week, een misdaadwenk vir 2019. En die misdaadwenk vir hierdie week is, weet waar jou kinders is, en weet wie hulle vriende is. Dit is baie belangrik, want dit gaan vir jou sê met wie jou kind omgaan, waar hy gaan uithang, wie is die ouwers, hoe is die ouwers, en dan kan jy bepaal, is dit gepaste mense vir jou kinders om mee te meng? Want as hy met die verkeerde mense meng, gaan hy met die gerecht bots. En as hy met die gerecht bots, dan gaan sy paaikie dalk verkeerd loop. En selfs jou kind kan met dwellings en so meer verslaaf raak, en dan sit jy met baie groter probleme. So, weet waar jou kinders heen gaan, en weet wie jy vriende is, en dan ook weet wie die vriende sy ouders is. So op daarie nood, sê ek tot ziens, tot die volgende keer, en ek gaan uitspeel met DJ Snake en Selina Gomez met Takkie Takkie.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 Bien I boy, boy. He said he want to touch it and tease it and squeeze it with my piggy piggyback is hungry my nigga you need to feed it yeah. if the text ain't freaking I don't wanna read it mm. and just to let you know this canani is undefeated ayy he said he really wanna see me more I said But I'm a boss bitch, oh, who you gonna leave me for? Host, sale de mi traje no trae pancito pa que el nene no trabaje es que yo me lo que tú crees que tú no sabes dice que no quiere pero se quiere comer el equiparé ahí como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taqui taqui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 Qui mami y ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui taqui taqui taqui rumba